Про свою згоду взяти ці обов'язки повідомте нас Можливо, назавжди поїду Побачу, де стала різдвяна зірка для Всесвіту Олег, докінчивши столярство, фарбував вікно Коли з'явилися гості Веніамін і Зінаїда з речами Привіт від нас і теж від Зенона Сьогодні ми тільки на коротку хвилину Зінаїда, говорячи, поставила паперовий кошичок на лавку Розглянувся навкруг, кладучи свій пакунок Венямін. «Досконалий вигляд. Орсон господар справний при своїх пресбітеріанах, Хоч мені тут ніби надто одноманітно, а тобі ні. Гаразд. І такий добрий приробіток. Чи міг би ти до попереднього стану вернутися?» «Чого на старий берег біди?» – здивувався Олег. «Не присилою. Держися так. Я відчуваю твою правоту». Зінаїда вирішила відкрити найновіші карти, відомлячи. Можливо, візьму шлюб Зенон і Таїса. Всередини світяться. Вона знову у тітки довго пробула, сумувавши. Сповнено час. Олег стояв незручно, мов статуя, щось бліднастою маскою. Розколов тяжку тишу Вен'ямін. Ти змисно віддалився сюди. Коли б побачив вікенд схуд, як щепа, позиваючися далі. З газети висуджено чотири тисячі. Заочорнення. Але щоб щистити рекорд у поліції, пішла купа грошей через адвокатів. Я затявся. Свого доведу. Як ти пробудеш сам? Чим жити? Має тут більший зміст, ніж ми, примовляється Зінаїда. А ми проходимо мимо, як про зневідомі двері. Винямін відповів згідливо, як приєднаний прибічник. Проминали так, Тепер постійно тут Що дається? Хіба музика? Це розумію Програй новинку Можу, але дрібні речі Одна про океанську хвилю на опис із віршанне стріхи Як навалюється з бурхливого обшару на берег Пробуджує обмиваючи Олег відходить до органних клавішів І починає мелодію, що її визначував попереду, бувши хворий Перегрім дуже її навали до вичерпу Скінчивши, вернувся. «Уміючи так при напливах співзвуч, можна жити одиноко», – змисливсь Венямін. «А тепер, після всього досвіду життя, скажи, чи люди справжньою творчістю здібні завжди на війні вбивати своїми руками, як ми колись на війні? Хоч який?» Олег знеохочений в розборі. «На якій війні?» «Думаю, здібні рідко, у звірячих обставинах з різною конечністю». Потім, від відпокута. Тільки через неї можливо відновити душевну справжність, найбільшу, до крови серця, чисто цілковито, хоч і в грішника великого, якраз його провинами з війни. Відпокута дається, коли там діяв з невідклонимого наказу задля порятунку людей проти драконства. «То зміта», – проговорила Зінаїда, викладаючи з кошечка подарунки і знаходячи рушник. Ми дещо для вас маємо від домашньої пічки. Зворушили відвідинами, ви як з моєї родини. І ми відчуваємо так. Скрізь, здається, кругами всім нам спішить обнова. Візьміть рушник замість потопленого. Гарний, як і той був. Вдячність моя сердечна. Чи візерунок самі вишивали? Навіть кращий. Я вишила сама і поколола пальці до Веняміна. «Скажи про нашу затію, з нею ж забилися сюди». «Скажу». Назвала точно затію. Он що, на канікулах податися в мандрівку через весь суходіл між океанами, від Атлантики до Тихого, і зразу назад. Дістаю за безстінь авто старої моделі від мого теперішнього господаря. Боса в креслярні. Шоферство строїтельного батальйону придалось. До нас пристав Кладовищенський вистригач трави, не стріха отрок. А як ти? Я, вже готовий, мріяв про таку дорогу. Ми вимріяли теж, полагоджено. Прощаємось, але душевно ми з вами. Згадайте нас, проказала Зінаїда на відході. Олег в одинокості висновує собі розгад про найближчу зміну, коли хоч і скінчилася вже мука в підозрах і сковах. Проте демонизна, за непослухи колесить, мов, рентгенно і магнітно слідом.